وَمَنْ يُدْلِلْهُ فَلَا هَا دِيَ لَهَ وَأَشْهَدُ عَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهَ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووسعنا الانسان بوالديه حسنا وَقَالَ تَعَالَى وَقَدْ وَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَعَنَ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَدْيَ اللَّهُ تَعَالَ عَنْهُ قَالَ سَعَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمًا اَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّا قَالَ الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا قلت ثم أيو قال ثم بر الوالدين قلت ثم أيو قال ثم الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني ځوا مندو حاضرینو مسلمانانو رونو الٰہی العالمین دې مونږ او تاسو ته د خپل سمج او پدې د عمل کولو توفیق را نصیب کی پدې مختصر او فانی او نیمګړي ژوند کې مونږ او تاسو چې دا د ازمایښو د امتحان عمر ده د الله د طرفنا س اوامر س حکومتونه متوجي کیږي او سنواحي چې لا هلال امين مونږ او تاسو دا غي نه منکئ پاغنی کو حکمنو کې یو حکم دا دے د خپل مور او پلار دوالیدو سره حسن سلوک کول د مور او پلار په بچو باندې ډېر لوی حق دی او د مور او پلار ثابیداری چې د شریعت نافرمانی نیوي نو په بچو باندې فرض دا فرزעי دا مور او پلار چی بچوتا سو حکم کئی او گناہ نی نو دیبان منل داغی ضروری دی او یوشی چی شریعت کی فرض عین نی نو دمور او پلار ایجازتن پا کی شرعن موتبر دے اس کو فرض عین وی لکا فرض دے روجہ فرض دا ندې کې مور خپلار نه اجازه تم ضروری نه ده او کای نو ور کای ندې کېم دایتابداري نشته کمشه چې فرض کفایه دی ناغه کې د مور خپلار اجازت شرعن معتبر ده ماده قران حکیم دیو دو سورة دنو سیسستا سنوان دیو لستا اول آیات ما دو سورة انکبود سیسا و لستا علاوی منگا انسان ته حکم کرے د د د, د مور اپلار بارکی د حسن سلوک کولو بل آیات ما ماده سورہ بنی اسرائیل 600 استا اللہ و یمادہ فی سلکڑے چې زما نه بغیر بدبل چا عبادت او بندګی نکوي او ورپسې وید مور خپلار خراب حسن سلوک کوي احسان بکوي نن دور چې د فتنو یو دور دی پدی کی اکثریت الا ماشاء الله اکثریت د بچو د مور پلار خبره نه مني اقوالد ول یو خبره کیا الټرا والی کی او د پلار او مور سره خبرین د غصې دی د دنیا او د اخرت لوید تاوان خویدي دا حدیث جماستا سولوان دی ولستو دا د ادب المفرد چې د امام بخاری رحم الله کتاب دی او د الله د حبيب غ آداب مونږه تاسو ته تا بیان کړي ځکه زموږ دین کې ویښه دا آداب دی اسلام ګره هر ربی ته ادب خولو و الله رب السچوي پیغمبر په انسانانو کې د شاګردنی اغتاد الله دې طرف نه ادب خو درشي د الله حبيب چې کوم آداب رب کریم خولي نه اومت خولي عبد الله ابن رضی الله نو چې ډېر لوی مشهور او جلیل القدر صحابي دي هولوي شان دي دي صحابي عبد الله ابن مسعود رضی اللہ عنہ او د پمکه مکرمه کډېر مخکی ایمان روړې ادي ایمان وجې باز شارحینو او کتابونو داسی ذکر کړي چې د چاغوله مو ګډې سرولې نو نبی کریم علیه السلام او ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ په پلار ته ریدل ندنیه مطالبه او کچی مونږ لا د دیګډونه لیکپای ইরাکا ندګره لا مسلمان نه ویدا هو امانت ته زفر دی امانت ته تاسو لسم کا فایده وکړه بعضی خلقو کی فطرتی س آداب پراتی اگر کوم مسلمان دی ویدا هو پر دی امانت ته د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ورته وې استاپدی ګړو بيزو کې داسې شتا چا غید سره لنګون نې کړې لنګ شوي نې نو یو بيځه ورته وخه لاله حبيب د تبرک او د برکت لاس پاغت یونو وغولان باندې راخ کلا ډک شو او چا ول شل نو داغه نه دا الله حبيب او مسکل ابو بکر صدیق رضی الله نو مسکل او عبد الله ابن مسعود رضی الله نو مسکل د چدا معجزه پستر کو کتنوي ایمان راړو ابن مسعود رضی الله نو چدا معجزه وکتا نو دا الله په حبيب ایمان راړو اب یاد هجرت کړه ډیر تکلیفونه برداشت کړي سمر عمر ده د کوفی قاضي پاتې ده اته په ټول صحابو کې د قط په بار وروډو کې خود قران او سنت دمر له علم او د سرچلوې له خلک ورته محتاج ادا به وی کماله پته وی چې مال د قران علم چا سره ډېر ده نو ما باغ سفر کړې وې دا جلیل القدر صحابیو یی ماتا پوشو کو د نبی صلی الله علیه و آله و سلم چه کم یو عمل ډیر محبوب دی الله عز وجل تا ځکه دا صحابو ته پوشنوم ټول د قبر او د اخرت د جوړیدو د ګټه پوشنوم ندا الله حبیب ورطوی الله تا پا آمالو کی محبوب عمل دارے السلاةو علا وقتها فرز مز پا خپل صحیح مستحب وقت کیا دا کول اکثر منگ منزو نکو زمون من کو رونو کیا الحمدللہ زلانم منزو نکی زمون دا زمیدار او بازی اوام رونم منزو نکی خو مزمو پا وقت نیه نمازی گر پنور پھریوت ہوئی ا د سبا غ پنور خت ہوئی زنانم فقور کی کارونا کئی چھ خ مکرو وقت چھ دمازی گر مسک ی یو پ غرا اعمال کی مصخ پھل مستحب وقت کی کول دی ویمع فرمائل چھ بیا دی پسیکم عمل غرا دے نو د اللہ حبیب و بر the مور ap سر sar husn e sulook ko hak sa so khayal ida allah az habib ajiban das ki bayan wi ida allah pa huquooq ke tul na lwi haq da imaan aw tawheed na bas muzte adabandi ga an pa huquooq ke tul na lwi haq نو دریم نمبروي د الله په لاه کې د سره جهات کول صحابی فرماي قال حد د ثنی بههننه ولاو استضت هوله ذاادې د الله حبيب د د درېو خبرو بیان ما ته وکوو خو که ماته لب د زیات و کوو نو نورې سو زیاتې ویللی وي څو خبرې شوي به چاله ادی دی وی لا سوچت کئ اه چې ماله پته لګي چې ودا وې خپل کژو دی نو درې خبره ترتیب وار ورتا جناب نبی کریم علیه السلام خو له دا حدیث امام مسلم ذکر کړي ا امام بخاری خپل کتاب کې هم ذکر کړي او دلتا الادب المفرد کې هم ذکر کړي دی نو د مور افلار سره حسن سلوک کول دارنګه حدیث ده د عبد ابن عمر رضی الله عنهنا دا م لوی جلیل القدر صحابی ده عبد ابن عمر رضی الله انه د عمر رضی الله انه په بچو کې د دنیا بهتري نشته دا مشر بچي ده ډېر عبادت گزارو سمر سمر خیراتونه کړی شپه ته جونې تر مرګ برابر کړی سورہ ابن عمر رضی اللہ عنو ایک ہزار عمری برابر کڑی وی ادھا صحابو سا عجیب عجیب خیراتو نو دھا صحابو اکرامو سو عجیب عجیب خیراتو نو ادھا رحمت تے دا سلاری لٹھولی سمبر سمبر تکریباً پزرو اسنو بے دا اللہ پا لارکی خلق سوارکڑی نا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہو فرمائی اداصحابی موقوف روایت ته خوب سباب کې موقوف روایت ته حکم د مرفوع کی وی او ای رد ور ربی فی رد الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد دا حدیث امام بخاری پال ادب المفرد کې ذکر کړي امام ترمذی ذکر کړي ده په ترمیزی شریف کې مرفوعا او موقوفا دواړه وای رضا د رب پر رضا د والد کدا او خپکان او ناراضگی د رب په خپکان د والد کدا اې د چا نه مور خپلار رازي وي نو بس الله ته رازي دي حق د چا نه مور خپلار ناراضه نو بس الله ته ناراضه ډیویژن زموږ بازي فقهاو لیکلي وای کی اوسړي نه مور خپلار راضي وي او د قسم خوړو چې معنی الله راضی ده نو د دې قسم کې ګناهګار نه ده ځکه د الله د حبيب پیغام دی چې د الله رضا د والدینو پر رضا نن ګور نن سماله کې ډېر نه دا مور خپلار سره سم خبره نشه بلکه مور خپلار بچي سره چې خبرې کوي لومبه فزان آیات القرسی او معوضتین چفکی شي چرته مهونه وای او ومه نراتي ازما خبره بده بدونه لګي نو بچي د مور خپلار د بچو کاغه خبره سمای او هغه کنیغم کيده ولکا گئی دنن دور یوداسي هوا را لوتې چې د مور خپلار نافرمانی سره تا بالکل یعنی د عموم شکل اختیار کړه ځکه حبومو غزابونه تا ګورئ نو وری از راضی ساس کې باران دی نو وری فصل سوځي ټول خلک جاړي ځکه چې مور پلا ار ناراضه دی الله ناراضه دی جل الله دی باران به با کمځه وری ځکه مسله دا سي دا وای موسی کلیم الله علیه السلام د الله رب العزت له تاسو کړه الله سره به کولی پکو هیته چې زماره با است دی قوم نه درزا ون گئی څه علامات او نخ دي او د ناراض گئی زمابوسا چې زرا عظیم په وخت وخت په باران کو هغه زه ناراضه د باران ضرورت نيک او ما شي کله ضرورت ني نبيها باران وره تا ګوره مونږ ټول څه کار دی دي چې دا باران بندې رزق الله ورکنه پړې ورو ملکونو کې د سره یو دانه نظر غونېږي خوره زګ زمون نه خخري خدابن باران چې بندې دا مالک ناراضه دي مالک په سره راضی کیږي اے د منکور کے دن دنه مور خپلار زه هر چا نشم پریشان دي مور خپلار چې پریشانای الٰہی الالمین ناراضه دي اریدور ربی فی ردول والد وسخط فی سخط الوالد دا الله رضا د مور خپل پر رضا کې دا ود الله ناراضگی د مور خپل پر ناراضگی کې دا ابي اخو د مور حق دا د پلار د سوچندې سیوا ده حديث کراغي صحابي وای يا رسول الله من ابر زچا سره نيغيوه احسان وکم قال امك وي مور سره قلت من ابر بیا چا سرهوک مخاله امک قلت من ابر قال امک, امک درې پیرې د الله حبيب د مور حق ذکر کړې او پسلو رمزل وېشوک وېثم اباک سلورم درجه حق له چا ذکر کړ نو درې درجه حق د مور دی اور پسې سلور مدثرہ اواز روایاتو کې سلور درجه حق د پلار راغلي پینځمه ده چا دا پینځمه ده بورته نو د مور د پلار په زی دری درجه حق دی ځکه هغه تکلیف ډیر سرګرو صبح ذکر کو یو کال پورې څخه مخوی بچي په خېټه ساتلې بیا سمو خیال له چې دا بچي نسو سو زرک رتب دید بچینا پا دی خیل آزبان گندگی وینزلی او قسم دی کد آغی پا مخوطن دی کسا خبکانم را غلی گندگیم تی صفا کی بیسی را را جوختم کی اچی دی بچینا بر یو زلدی سپنگیری والد او دی بودھائی مور پا جامو بسترک گندگیو کا دغه بچیتن دی لا پورای او قسم دې په اورته مرګ غواړي ير و یوس بلکی شرمیګ ابنہ مسجد لراش او د قاریانو حافظانو عالمانو مخ کې وای ير ختم وکه سورۃ یٰسین او ایږي په پلار امر بهسان شي دی یوزل غندګی وین ذلت تیار لده ا کوی میزله زهنی تر وکړې پریشان دی نو دمور حق دی وژناو سوره هغه خپل ځان وګي پریزي او دنه د سینې پای ور کوي دته د سینې پای ور کوي یو حدیث کې واقعیا راغله دام امام بخاري ال المفرد کی ذکر کړي یا سلیب ابن عباس رضی اللہ عنہما تراغی و مائے ی خزیت نکاح پیغام لیګلو ناغه نکاح او کوم چیز نکاح نکو بغیر زمانه بغیر بلچا ورته پیغام لیګلو نو هغه دا پیغام خو کو او غسر نکاح او کفغرت علیها فقطن توها مالفدی خبره غیرت راغه دا خزمې قتل کا نا رواقاتل می اوکو قتل یو لوی جرم دي فحلي من توبه زرا غلم مخبه مان ظلم میکړي توبه میشتک نه او توبه می, می قبليي کنا قال امك حيت ابن عباس رضی الله عنهما اورتوي مرد جو اندیدنه اغوینا قال تب الى الله عز وجل ویز الله لتوبوا باسا وتقرب اليه ما او چس دي وس کیږي نو الله تزان نزب قوا نو يا خسلارو نو ماده عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما لته پوس کو اتو ابن اسار وای لمسالتو ان حياتي امه د مسلې ت پوس ترا تا سوتې د مړد جووندونه ته پوسوږی مړد جووندایې وکنا هغه وی چې ما قتل کړې ته به تا ولې مړد جووندایې وکنا فقال اني لا علم وعملا اقرب الى الله عز وجل من بر الوالد بې راته پوس میتی زکه کول چې معنا په اعمالو کې دا عمل نه معلوم چې الله تعالی دې سړې ډېر هیڅ دې کوي د مور د حسن سلوک کولونه نو ما یکه مور ژوندۍ ورته به ام چې خدمتې کواه اداغه په دې دعا او رضا کې دو با دا دغه قتل ګناه ترته تماف کی نو د مور په لار زما عزت مندو دمر لویا جرد او بیا خاص کردہ والدی بیا خاص کردو والدی هماتا سو تاوی چی سلور کارتا یادری کارتا حق داغی دا پلار پا نزبت سرے سیوا دے اگورا پلار سر بخود سلوک که دا پا گینی تو اما سرے ظلم کڑے پیغمبر ویلی در سره ظلم گم که اس تا مورا پلار دی تا سکور اینا تا بازی مشران انہ دا خبری دی خلقوز دکڑی چې څوک څوک وي ته سزا وره پلار غني يني کبلاره مور هرڅم کوي نو پلار بور دي ابن عباس رضی الله عنهما وي و امام مسلم لهو والدان مسلمان يسبه الیه ما محتسبا او باذن اسخو کې راغلي محسنن إلا فتح الله بابين من الجنة وإن كان واحدا فواحد وإن أغضب أحدهما لم يرض الله أن يرضى عنه قيلوا وإن ظلماه قالوا وإن ظلماه ويدعو صدق ذوالدين مسلمانان بي او د سبا کی دی احسان کئی او دی دی دا خدمت سکئی محتسی بل د سواب خیالی دی یو خبری تا سوچو کئی دا مور اپلار خدمت عبادت دی کلے گو ربازی بچے دا خلقو دا ننگ شر پا کھائی یا کله سلالج دی سید را دا فسیزمک لی کی لطاف سلام تاسو نن د جومی مزل راغلی یې کله چې د جومی مزل په دینیت را دي چې مال به او 200 روپۍ پلاوی کی سوپر ثواب به اوشي سوپر ثواب کی د مور او په خدمت کې کچای او لالچ را په مخه یا ننګ او شرم دې چېرب یا وخلا کوی چې مور او پلار دا یې داسي دي نه د مور پلار خدمت بل الله فی الله کې نو نوې چا چې مور خپلار ژوندې وي نو دته جنت دو دروازې کولا ودي کوي یو وین یو کو کولاودا او کوي یو غشکو نو ترغیت الله رازی کیږي نه چې مور خپلار ته راضي ني نو ویل شه ویه هر کله د مور خپلار ظلم کوي نو ویه ای وان زوال ما هو اگر کو ظلم کوي بیا به مور خپلار سن کوي مور خپلار به خفق کوي نه مو رپلار بهيام بیام کئ خفق هاي بلا دباسي روايات کې د گناهونو ذکر راغله شعردا سدي نه گناهونه لوي دي اگر چې نور روايات کې د نورو ذکر ام راغله غره ولوي یو روایت کې نه راغلی او د الله سره شریک شريك اللہ دې موږ او تاسو د شرک نو ساتي او یو اشراقي اشرا اشرا دې دی وی یو اشراقي خفي اشراقي دې دې ته وای لکه څوک دې الله سره شریک کو سجده ورته کې رکوع ورته کې پنو مې نظر و منخت ورته حاجتونو کې رابلې او هغه د مصايب مشکلات او بيمارو پر رکو له قادر ګرځې دې تشرک اکبر وای یو ته اشراقي خفی وي لکه ريا كاريكه جماعت جو جوړه وي چې الله مراض شي چې خلکو وي چې بيدا خوب سوق دي ادا الله الله راکه جهاد کوي چې الله مراض شي خو چې خلکو وي چې دا سوره بهادر دي اگر ایمان او تر اوټاي مسكينان او تورکه وي چې الله مراض شي خو چې خلکو وي چې دا صبر سخي دي دیتا شرك خفی وي الله دې مونږه دعاړو نو او الله دې موږ د دو دواره نو ساتي دیم دې یو نا حق قتل کول دریم دې د کافر سره مقابله دا او تيخت د وکا کافر نتيختکه به دان پریزي دا گناه کبیره وګره مسلمان سره کې جنگي سومر چا تيختو کنه دا نرې پښتانو غو دې خپل بس کې دا به خود ته دې وې من الدین الفرار من الفتن د دین ندام د چې فتنونه او تخته چا چاله مسلمان سره جنگ دی او د دین یې ځان اړه خلکو اگر جدا ټول ورته په پښتو کې بده ردی وای خدای د الله په نسګټه والشه کله ټول وې جدا ډې زوره ورسړې ده خو سبا قتل کړي او هغه په وینو سر د قبر نه راپاسې و د دې سر کندې نه نیولې اغه ملابه تیاره دغه دنیا دايره ده د دشمن نبا تيخت نه کافر نه اده مسلمان د قتلونو نبا تيخت ک او بل غنا پکې سلوره مددای او پاک دا منا زنان بدنا بول یو پاک پاک سره بدنام کو او د جنات او حمد دی په لګولو اپا پختنونو کې خو بیا لوی دا ده چ څوک څوک بدنام کی اسی بے ثا ناغا رشتہ دار را مړیم کی نو یو د دې د روغ بدنامی او لگولا بل استاد وجه نه قطر شو دښمنی جوړه شو اصلور پنځه مړیو ټول ستا په ملامه کې لیکلې د کله اور ټول تا بل کړه پپا کې خزي پپاک سړی تهمت لگول بلکه پکې د مقصد مال خړللی او دارانګي ور پسې مال دی یتیم ده کخپند او کپره دے لري دغه یتیم چې پاتې شي نو یتیم مالم مخپلوانو خري او یتیم به داخلا کم لوي شي زموږ پختونه سوې یتیم نسکول وای نجومات ترازی 25 <تصفح> اوله سکوله ویا نه لاس منورزی او چې ټول پټه دي دګیر کو نه غیله دلاس ورزی هه شلکاناله پټه دي دیونی لاس ورزی او چې جمعه ته مجد نه راځي ویا نه پس نشواله یتیم ته زړمو پیډ کیږي ناغه نسکول او نه د دین سبق او داغه پیسی ټولې بربادي شي یتیم پیشیسه کا بربادی شي دا وی سلویختی دا دا دریمه دا اده دا پلار قبر په خول دي ادا په کفلانه شهره فلانه شهره لچیتیم حساب کئ نوبت صادر کم پات کی گنا هر یتیم وځي جدا کئ وای رازای صاحب بو بس بیا جدا شکره دا دومره کفن او پلار قبر دی پوښوې دومره اشقاتو دومره درم وا درم دومره سلویختی وا لو یادات کو په خود لاړ شي شي یتیم قرضدار شي مساله 10 صدا شي اخر واج په شریعت کې ستلینا الله او رسول ستا درم او سلویختی نه و دي نه د قبر په خلمنی بل ګی یتیم چې ترسو بالغ شوه نه دی او تاله او سلپی ری اجازه تو کو چا زما معاف پرلار پسې خیرات وکړه داخه دا, دا, دا اجازه دته دا دا موتبر نه دي د الله په نس تاکه سلوله او یو کله ګونه دیو لا ګول د دی بیا وازي لگون کې سی زيب قاله کوم د الله قانون او منلو قانون کوم منله بیاو بدع کارونه نکولې دیم و الہادن فل مسجد په جمعهت کې د الله او د رسول نا کول بدعات شرکيات کول بارم گنا گنا ده خدا او الله کو د جمعه ته د الله نا فرمان لیکون الحاد وی د الله او د رسول نا فرمانه ته په مسجد کې دن نا دیو جومعت ته د دې سونو نا پاک وی دې کې د بدعت ني دې کې لريسم ني دې د شريعت نا خلاف کار ني او بدی لوی گناهونو کی اوغه قسم ده چې خلکو پورے خنداګه نه کېتا سو پکې تری د پښتنو په جوړو کې او بد نصیبه ناش وي ا دې نور وبست شینی ولي وغه سوکرا په مخه کړې او ور پر ټټو به دی خان دي دا گناه کبیره ده او دا ټول اوري دُن کی په گناه کې شامل دي مسلمان پور ټوکې کې الله قرآن کې وایي چې اي ایمانوالو يو سړې دي بلچا پورې ټوکي نه کوي يو زنان نه دي بلچا پورې ټوکي نه کوي مسلمان سړې ود سړي پورې ټوکي نه کوي خزا بده خزو پورې ټوکي کې دیشي دا چا پورې ټوکي کې هغه الله او بخي جنت ته لاړ شي هته تا ځان ته غټ سړې پورې خان دي ته اور ته لاړ شي نو خندا دي او بل پورې نقصان خبر اده اور دا ټول حدیث مزیده پارہ ذکر کو و انہم گناہ کبیر ادا د و بوکا والیدین مین العقوق مور پلار جاڑی ستر گنوخ کی روانې دي د بچو د نا فرماندی د واژنه مور جاڑی پلار جاڑی ادا سی ګور دی اوسه مود جمی مزه کو یو بډار هغه ته کسبینه گيره و پچو و شو ما ول کلار کومېسه چللې په هر ټکه وځاړل د بچو د لاسه جوړل ویګي په ورمه دا څنګه مسلمانۍ د ستد د ځانه پیدای چا وڑو کلوه کړه هغه ستاد لاسه چرې وای هغه ستاد لاسه چرې وای جاړي یو ځلې هو سپینګیږي راته وای په ما اوخته سه نیبنی ووتری دل ویژه پښملي چې راپاسه مز ویل خیره وکړو اس اوچو کیا او سپنګیره ده بډاله ا داسه خپه دي چې پېشمني به چې پسې سکړي لاسه شت کړی مور خپلار خو خیر نه کوي خدای ډیر مجبورش وي تاسو خپل بچی لره سکه چې نه لري یا خو په مسله نه پويږي خپلو بچو ته مور خپلار خیر نه کوي خو jira پېشپوري شو روکې دا مجبورش وي نو خپل مور خپلار ځان تودره خیرو د پاره باب نومر رضی اللہ عنہ اکستوی وی ویته د اور ن یری او دا خه غنی چی جنت وردن دنشی ناوی او ایسوک دا خه دګری الحمدللہ زمو دو د ټول خه خدا شي الله مو د اور ن کی او جنت ته مو ور دن کی دا ټول مهنت پدې گرمی او سردی کی د دی دی حقویی والله او قسم پا الله دامه خه خدا چ اور نبچ جنت وردن نشو نو ده الله حبيب ورته واي حيون والداک مورپلار دی ژوند دي ما ويا مور میرا سره ده قال فوالله دا ولن تلا هکلام واطعمت حت عام لتدخلن الجنه مجتنبتل کبائر وي قسم الله کته دې مور سره سمې نرمې خبره وکي ادي الذي تعام ورکو تو جنت ته دې الله ور دنده کې چې ته د نور غټو کناهونو نه ځان ساتې دیو جنځه ما مندو د مور پلاړ یو ډېر لوی حق دی او دا په اس کنا دا کې صرف پیغمبر علیه السلام یو طریقہ کھولي حدیث دی او امام مسلم رحم الله ذکر کړي علدالمفرد کې امام بخاری رحم الله ذکر کړي نبي كريم عليه السلام ولا ولد والد هو الا ايجده مملوكان فيشتريا هو فيعتقه بچې د مور افلار حق نشي پورا کوله مگر دا چې مور افلار غلامه مندو موري وينځو مندا بس حق ادا غلام و وینزا و عدازات کو بس دی بچی ده مور اپلار حق دا کو نور چوک ده مور اپلار حق نشید دا کوله دی و جنر آغلی ابن عمر رضی اللہ عنہ ہو دبا تا سمخ کی واو ری دل چی دیر حجونوی اکثریت بده پا حرم کیو دکا زور و مریجی برابره او شپیت حجونی کلیو ندی پا تواف سڑی شویو ناستو یو یمنی او تواف کولو اب مور په سر کړي وو دا الله پاکور کې مور په سر کړي او چا تکړي د بډای مور دا دا الله تکور نه ګرځي او یو شهری وي انیلا بایرو حل مذلل ان ازرت رقابا لم ازري ویز د دې مور د پارا د سیمله ک تابدار اوخ او د خلق سوړ لای ک یریږي تریږي ز یری غم نا ثم قال ابن عمر اترانی جزیتها وی ابن عمر تو ګمان کې چې ماګند مور حقدا کو ایوی حق بھی ہے داکو کنا پسرکڑی بھی دا اذا کم ملک نا می روستی او دا اللہ کورنگیر چاپی را گرزو قال اللہ ولا بی زفرتین واحدا دا صحابہو دی خبرو تو ایوی نا قسم دے که حق پورا کونے شی کتو یو گرزے کنا نو دا آغستا د پیدایش اگا یو آح دا یو آح بدلم نشی کجولے زکه د بجی پیدا کېدل د مور د مرګ خبره وی هغه یو آه نه دی یو آه اجرم نشه ابدلم نشه کوزوله نو د مور د یو زیرګی ټول مر کپسرو ګرځه دی یو آه د یو زیرګی هغه حق مداکول نشي بے نمبر رضی اللہ نو یو خبر ہوک راغ مقام ابراہیم ته او دو رکاته وکل بیا وی ابنا ابی موسی ان کلا رکاته نه تو کفرا نه ما ما ما ما بای توجو کړ وی هر دو رکاتک طواف نه پستی اوک طواف نه غیر دی تا مخکلی گنا او نه ټول الله ورسله معفو کړی وړمږه دوه رکاتو په زور له دا بالا پوی کوچې د سترګې په ټیشه دی قبر تلار شه دې دو دوه رکاتو سم زور دا علماء یو مسله ذکر کړي وایي کدا مړي را ژوندې شول سار باندې ده یو سوچ خبره دې د دومره مردهګان ک را ژوندې شي د قیامت نه مخکید د دې سار باندې وایي دوی وایي کاش دې او دو رکاتو وحمله وشي ذکا ات دو, دو رکاتو دو زور پته اكيد دي مګله خو پته نشته واي کاش چې دومره وخت وې چې ما یو دوه رکات پ دوو رکاتو مخکه ارسه الله معاف کوي هه سوچو کی څنګه لګاتا دوه رکاتو کل بس کی خبره ختمه شو زه نه وی نه خبره شو زه نه وی د نه وی کوشش کا زکا مسله دا سیدا چد مسرವಾಡ گناہوں نہ بی توبہ الله معاف کوي سکهيباي د مسراو د هر نیکا مل سرವಾಡ گناہوں نہ الله سکهيباي بی توبہ معاف کوي آیات ته الله سوره یود کی وای انل حسنات یذہبنس سیئات زمون مهربان رب وئی نیکي گناحو نه واړ بلا توبه ختمه وئی مومن شان نه دي چې دې دوه رکعاته کې توبه بنو پاسي هر څوک چې دې خدي دوه رکعاته او سجده کې دې پدې خپل کڑوخ په ایمان نه دي پخپل کڑو سره اپ دې کڑوخ په ایمان دل دي توبه وئی ا ته خفه الله لجاړه ځکه وردیو شنه توبم د الله د توفیق نه بغیر نشی کېدې غو تا سکرې خپل مانې نو دو رکاته چې څوک یې د لیونتوبو باسی واړه د غشان معاف شول ناورتو ان کل رکاته نه تکفرانه ما ما حب هر دو رکاته مطلقاً یاد تواف نفس هر دو رکاته مطلقاً یاد تواف نفس مخکینی طول الله اللہ ورسکے الہ الال امید ورسکے مخ... اتا پا روایات و نور و کم راغلے چی دو و رکات و سر عثمان نزی اللہ نو داو دس طریقہ و خیلہ ابی ویداما چی سنگ داو دس طریقہ و خیلہ دی پسی چا دوه رکات و کل کنا مخکی عرص سی دی د اس مومن شان دا لے چدې په خپل کړو باندې سنېخ په باندې دي اپ دې خپل کړو په کې دو تبستوبه وي د زما عزت مندو چې د مور خپلار د خدمت لپاره مونږ تاسو متوجې شو د ابو هرې رضی الله عنه والي دوا اتو ورسره ډېرې صنعت کول دا پیپتیدا کې کافر ابوا بازی کافر لک خاموشی بازی خطرناک دی با دا اللہ دا حبیب پسی بدی را دیوی نا ابو حریر رضی اللہ عنو پریشانا یو روایت کدام را گلی دید اللہ حبیب تا پا جڑا را ہے تا اللہ حبیب ورتی اولی جاڑی ابو حریر وی قربان زماغ مور چی حالتی کفر کی دا چیلارشم ستا سعود اسلام بارک ان اللہ سے خبری ہو رہی چی زماغ اللہ درد رسی لکو فدوا او غوړی چې الله ورته هدایت وکړي بس دا الله حبیب لاس پور تک دا الله حبیب لاس پور تک له دې کورته پموندم روان شو چې زمخ کې رسم کده حبیب دعا مخ کې رس او قسم دېاته مخ کې رسې دلیوا فدا الله حبیب لاس پور تک یا الله هم هدای له ام ابي خريره هد هدایت خاوند دا دا ابو هرره مر ته هدایت وک الله هم هدئ امه ابي ابا هرره دیوی چې زلالمر به دروازه بند کړی می دروازه میو ټکول هغه و سو ماوی زیب به صبر وکه وی, وی ما ته وو په आवाज واورې دمر غسل کولو زه پوه شوم چې ماده حبيب د او مخکره ست دی اپاست چې غسل له وک جامې واچولي دروازه لریکا وي اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم د بیا په جنا راغه ادا عام عادت دے ګور جڑا د خفقانم وی نو د خوشالۍ نبی بیا د مور سره ډېری خې ګډي کډي حالت کفر کې ور کولی نو روپ اسلام کې خې ډېری کډي ابو هریر رضی الله نو د مور د خدمت و جنب نفلي حج نو تنثلو سمو خیال له یو سړی نفلی حج کوي او بل د مور خدمت کوي نو د دې ثواب ډېر دی کړه حج نو غړېره ځکه حج نفل او د مور خدمت فرض عین ده د مور خدمت سره ده فرز عین ده دوی د امروان په وخت کې ابو هریر رضی الله انه د مديني منورې قاضي او مفتی پاتې ده سم رقالہ د مديني په علمي شهر کې چافتي او اکلي ابو هريره رزي الله ديو جره کوم خلک چوي جي دا غير فقيه دي دا خبره بالکل مردوده ده او هغه قابل د التفات نه نه ابو هريره رزي الله نو فقيه دي امهت تاسو چوي دا غير فقيه دا خلک دي چې انکار حدیث طرف تلارې سم نو نمبر 1 په وخت کې د قاضي او د ذو الحلیف فقی د ته عقیق مقاموم وای الله دې موږ او تاسو ټول مدینه منوره ته بوځي د مدینه منوره کميقات د چا غې نه به احرام د حج او عمره تړي اغه ته ذو الحلیف وای حدیث ذو الحلیف دپا عقیق وادي عقیق کړه او دا وادي مبارکه ده سې حدیث د بخاریو نور نو او نورو کې راغلی چې وادي مبارک ده ته مبارکه وادي وایي دا الله حبيب وې مات د الله د طرف نه ملائک رالل وی ته په وادي مبارکه کې او د هجود عمره نیت و تړ نو د دا دوی کور دل ته زل حلیفہ کېو ابو حریر نو ابو هريره رضی الله عنہ یو کم راو او د مور بل کم نو کله چې بده راو او تو او مسجد نبوی ته او د قزاوت زيت عبارت لو نو وقف علی ابا به ح د مور په دروازه بود رضوی السلام علیکم ورحمت ورحمه الله وبركاته سلام دی پتاه زما والدې او ذا الله رحمت دي ذا الله برکات دي فتقول عليك السلام یا بني ورحمت رحمت الله و مور وې پتا دے سلام وی پتا دے رحمت وی او پتا دے برکات وی زم ما بچیا نا ابو رضی الله عنه وی رحمك الله كما رب تلی سو ویرا مور په تا دی الله رحمک الک لذ دی ما شمو علی کی پالل او او زما تربیه ٹکلو فتقول مور به رحمک الله کما بررتنی کبیر بچی په تا دی الله رحمک ما سروسل وشه و د ویوالینو یو بلوغ مراد ته یو سره د ټول مدینی گورنر دمره لوی سړی خو بیا هم ماته لاس په نامه بیا چې به کله دن نه کېدو نو بیا به روبیې د مور کور تراتلو راتللو د مور کور تهبراتلو دا د سحاو کرامو طریک نه د موره پلار زممازت مندوړې غټ حق دی هرڅوک دی د خپل مه پلار تهدار کوي او مور اپلار لدی تابدار او تیار و لاروی ادا بیا سڑے لاس مروری چې مور اپلاری نوی پہ گئی بھام ربا دا, م... دا جنتم دے او دا دو زخم دے مور اپلار جنتم دے او دو زخم دے حدیث پاک کے یو کس نبی علیہ السلاة والسلام تراغن ابو داؤد شریف حدیث ته ااده الالمفرد کوم ذکر دے او حدیث بخاری او مسلم شریف پسيهين کوم ذکر کړي دا الله دا حبيب سره بیعت کول او په هجرت یا په جهاد او زرالم زتاوس تر بیعت کوم جزبه جهاد کوم وثارکا ابوی یب اب کیار مور اپلار په جڑا پر خل نبی علیہ السلام ته پتهولې چې دې راضي دي خو ما سره په هجرت او jihad باندې بیعت کوي امو رب لار په جړاب وی ارجعلهما وازحگهما کماب کې تهما واپس لار ش مور په لار دی خوشالکلک په جړا دی پریخي بس تاسه jihad دی د مور په خدمت سه دی دا عظمه عزت د jihad دی په الله دې هر چا تدخلوالید نو د صحیح خدمت توفیق ورکي تدخلوالید نو د صحیح خدمت توفیق निजाम عزت مند ورکي د مور خپل ناروا فرماني ګناه کبیره دې علماو لیکلي وایسو گناهونو سرا اخر کی کلیمن نصیب کیه خاتمه یو ظلم دې څوک وجنې د چا مااله لري د چا حیا دا ټول درخهيري کوي دی نه بده کلیمې سره څنګه تیریږي یو چې څوک ظلم کوي د د خاتېم ما په خطر راکړه ځکه ته د پروتیا وخت ته وي دا غټول پټې جیدات دی کابو کړي دا غدوی نو سره لوبي کې ادل ګوري دا غد حیا سره لوبي کې او آدر تخیری یو چی سوک ظلم کئی نو دیر اگرانا دا چی دے با ایمانیو سی یو سدخور یو سڑے په تکلیف تے نو پکار داو چی توار سرا احسانو کی ایک قرازوار کی نو تول ہوئی چی شلوالا گو بیا مسل راکے او درې مولماؤ لیکنی د مور اپلار نافرمانی سوک چی دا مور اپلار نافرمانا دے نو دې بدر پر غران باندې د دې کلمه مناسب کیږي ځکه زمندي علماو لیکري حافظ ابن قیم رحم الله ذکر کړي ویلوی لوی ګناهونه دي د بعض لوی ګناهونو تعلق د جب سره ده د بعض لوی تعلق د لاس سره ده د بعض لوی ګناهونو تعلق د خپوس سره ده د بعض لوی ګناهونو تعلق د انسان د شرمګاو عورت سره ده یو لویو گناہ داسې چې ټول بدن سره تعلق دی د مور اپلار نافرمانی سپوشوی په خبره ځکه زمونږ د دې وجود د پاره ظاهرن سبب الله والده جوړ کړې پیدا کولو لپاره څوک د الله دی خدای مور اپلار د دې ظاهری وجود د پاره یو سبب دی د مور اپلار نافرمانی داسي گناه کبیره را چې د ټول بدن سرے تعلق تے زمائی زتمندو نجمو رپلار خفنی مو رپلار رازی کور کچا سکڑی تو بیستل پکار تھی اذا مو رپلار حق گورے پدیم نختمی گی چخارو کرے اُس خوڑیر محتاج دے تدورکاتا نفلو کا تلاوتو کا سکار خیرو کا مو رپلار لے اجر و ثواب و نیک کارونه وک ني کارونه وک تعال الله واس درکړه مور پلار د مړي ته بسو ګډای په ځای سخیراتو کې نور واس دي یو نیک شرې زمون دي مدرسې شي و جوړول بدل تراغله بنیات بونیات کې مونږه شال جماعت بونیات کې کار کولو بنیات کې خلقه کاټه په ټی ګټی کی دي اوس پکې سمړندی دي مدرسې کې شي کار کړي دا ورنیوږې دنیا د مدرسې لکلو نو خو دیر جی پکی چا پیسی لگو لیا کارونیا کدی نن پی خاری ام بارد خو نن زمون پا د ناس تکیم دائی براہ دا نوازی گر چتی دو نمال اپت گنتی خواکی نور سو واس نو والد پی مڈ دے تا ٹھولی گٹھ میں نن داغد پا روشتی کی ای نستا واس نشتا چپیسی ورکی دا واس خودشتا چرد جماعت جوڑی گی مدرس جوڑی گی وائی چی دانن کار کو آڈو الله دا زباد پرلار په عمل لا مکیولی کې نا بسمره خوشحال وي او غره داس یو کار دی وک چې صدقه جاریه پرلار پسی روانه کړه نو د خپل مور پلار واره کې داس یو کار کول چې زمای عزت مند او غا صدقه جاریه وي دا مور پرلار دعا ګور ډیر لوی شی دی ځنې وقیا وسړې د مور پلار په دعا دی د عمر وی مقامات له دې خو یې څلوي دا در قصیده چا دعا دا مولانا عبدالحق سیبر احمد الله تعالی علیہ جده دار العلوم حقانی بانی دے او چا چې کتل او الله والا شخص مولانا بڑے ریکه می خبره کوله کته بناش وی بغیټو گینټو کې بڑے خاموش ناس تو کتابه سو جواب به در کو ځکه چې وفات شو نوره شاگردان ای وی, وی چې مونږ په ټولو مرکې د د خولی نه سپکه خبره ده وړ ور درانه خلک پهې پې ج دومره کار چې اللله او سر صله روان نه دا به سوکونه وي چې د موب د هې رحمت اللهله د خولی نه د چا د زړ د ازارې دو خبره چای وي مورې بړه ډیرې جوړل شاګ داو ورته تصی ورکونه مرانانه جړه نه بسکه چې ته حضرت قبل خلقو لتسلیو ارکے قبل جڑا نفس کے ویدا خورا لہوائی چې پس جاڑے مور خوبا میں اسمڈا کی دا اللہ وی کلو من علیہ حاف ویدا تارو لولوم دا دی پا دوا چلی دو جاڑم پدی چھ مدرس ختمی چھ سب پوشوئی پا خبر جاڑم پدی چھ لا ٹول نزام دا مور پا دوا میں چلی دو خافا پدی مدرس ختمی چھ زده مور خپل ازم عزت مند دعا یو لوي شي ده خدا ته ډير او کم خلقو سكي زده مور خپل ازم عزت مند چې خدایو اخره حديث وا حديث پاک دي د على دبول مفرد کې امام بخاري ذکر کړي او د بخاري صحيح کې هم ذکر کړي مسلم حديث هم ده تالا حبیب وی لوی گناہونه در تنخه صحابه ویولینا وی شرک او د مور اپلار نافرمانی د مور اپلار نافرمانی اوس همیشه بشی سي پلار ولې دل تمکه نا بده خیر لټای که بدل لټای بشی ادا سم کاوا نا غغیورټی اجا ولې مکه نا نو دیا غزه کی کیدی دیا غزه کی اغزه کی کی نی تاسو ګورې ما شومان اسکوټرې په مخه کړی مور په لارې مجبورہ کړی اسکوټرر علاوه نه کاول نه ځان مړکو لا وای چې ځان مړکای ز پس اسکوټر مړخره مور په لارې دې پریشانای ته رسولی چې اره تاسو اسکوټر والا که اسکوټر نه لیسکو ځان مړکو نو ډیر ماتا سولې سوې جمهور پلاننن بچلې او نصیحت کړو میزان په آیات القرصې په موعظه نو سکهي دمایې چې اوس دا بچې سپه خبره پکې دا د نن زمانې د بچو زکه خیر او برکات زموږ نشه شو خیر او برکات پورته شول دا الله حبيب دا دوه خبرې چې کولې نو تکيای والے وا نو یو درې می خبره تدا سره پاس سیدو الا و قول الزور وي خبردار د دروغ او خبر د دروغ او گواهي پچاتهه مت لگول سوق بدنامول سوق شرمول دا خبره بار بار دمره مکرر کا د صحابه ډیر شفقت د نبي عليه السلام سره نو صحابي وې وې حتا قلت لتهو سکتا دا الله حبيب د اخرې خبره دمره مکرر ما و کاش چې د الله <سؤال> حبيب دی خبره نه چپ چفشي تکلیف ته ورته د دروغ او گواہی په چا دروغ جوړول <سؤال> څوک بدنامول څوک شرمول نن غټول کې اسانه خبره ሰدا پټول کې اسانه خبره مونږ ته زمای عزت مند دروغ جوړ شوې نو کوشش وکړي چې د خپل مور خپل ارتابداری کوي او ورس په مولا وکي سره یې لوي سره یې مکم وکړه پکې او دا غپ و وعظ نسیت اللاڈیرو خلکولا خیر و رسولو و یو کس دی تپوسو کم چه خزم دا مور دا می داوی زسو کم ناغور تغیی د مور پلار بدل نشتا د نور سیزونو بدل شتا خزا که یونی بلا بای که بلا بای دغه یو غیو دا بلا شي پلار دا یو ده دا کوم شي چې بدللی هغه خبره معنا سپوښوي په خبره باندې ایسوګ مثال دوس د بلب پیدا شي رور به د بل پیدا شي خو مور خپلار زمای مندو بل نه پیدا کی تخپل مور خپلار خدمت ا خدمت هم ګورځنی وخت کیږي نو چې خدمت توفیق الله در کړه شتوره کاته نفل کاوا بازيدا سي بدنصيبو بچي چې د مور پلار خدمت هم کوي ولوي دا بل خوړو در نږدې کیږي نا هتا بنوي چې دا دي دی ده نو داږي په بيړه هر کک سرې خیال له ته خدمت کې شکر ادا کوي در کا دا نفعو ک جماله ته وي و دې ول بیا په غبل مخې لکې نه پیا دي نه محروم کو نو دا بلار خیرت خراب کو ځکه چې څا چې سوق دي میراث نه محروم کو الله وې د خپل رحمت نه محروم کو یا اپلارو ای با دین بخب نوستا دا خدمت نا مقصدو چې دا بلی بنا شکر ادا کھا شکر ادا کھا چه دا مور اپلار سری خدمت تر تا میلاو شو دا پا نصیب میلاوی گی نو کمی لور تا کم زوی ته چې دا مور اپلار خدمت نصیب شو نو دیده با شکر ادا کی شکر دی ادا کی چې رما دا مور اپلار تا دو آگاہ نشر تزینا نو الله دې موږ او تاسو ټول له توفیق څومره چي خپله مور خپلار لپاره لتابدار ولاړی امو خپل خپلار خپ خپکی ګور ای تهنس چرګانه ګडान نه غوړي وای بیاز دې خو پیاز دې زمګي عمر کرے او بیمارم دې الله دې صحت ورکي هر کال عمر یې نیک سره یې اوسې والد دو وفات شو الله دې ورته بخنو کی شرطه موږ ټول مرتګا نو نو کله په مسره حرم کې ناس وو اعلان کې هغه الله ډېر وس ور کړو مالې وی مور سره خبرې کو نو چې دو خبرې ویو کې وایي بس پس کڼو لري دروانه پیسې راځي اعلان کې کا اور سره ټوله راز خبرې کولې نو داغه په پیسو کې फरक نه راتلو الله ولډېر سو ور دا نو حرم کې وبر ناس مالې ګور مور دا و ما سره دو خبرو نسی وانه کوي نو چې دوی خبرې ویو کې درې مچې ویو هغه په بسکه بچیا پیسې دروانه نو مور خپلار په دی بشو په خبرې د کیږي په دبانې پیسې راځي دبانې دا کیږي د زما عزت مندو چې د مور خپلار خدمتو کو سبب थाना په دې ستابم خدمت کوي بل داده جنتهم ده او داده دوزخ زخم ده د مور خپلار په خدمت او په دی باندې چې څوک کم مقام ته رسیدلی محمد ابن شيرين رحم الله د خوبونو د تعبیر امام او تابید مشهور رو یو رس مدرسې تراغ یو طالب لیلې مرتوی بیگامه په خوب کې کتی مخته دشوار لسمې د سپګمې په شان پر کېدو هاغه ورته خوب د صحیح کتلې به بیگامه مرت په خوب چا پکولا نو دا حدیث مخه لشو چې جنت د مور خپلار په خوب کې به ما د مور د خپل راوازې په مخمه بغلې په دې ګیره مې بغره ده محبت توجه وې دا د مخ پر کاچې د کتلې بچي خوب دي سي محمد ابن سیرین د خپل دور مشهور تابې دي او د تعبیر الرویا اباحم <سلام> دی وې خوب دي صحیح کتلې بیگاب هم ادم مورخ پی را واسته که د چا مور پلار لار مړ دی ورسره احسان خو ریواج مکوای سمکار وکړي شه سما در سکیو لگا وا چر تا بلزکیو لگا وا صدا م د دو حرکت نفلونی سا اسن د بچو پدی عبادتو کی د پلار رپلار برخدا خط تلاوت کوا دعا کوا خیر خیرات کوا خپل مو رپلار یادوا الہ الالمین زموند ټول خاتمه په ایمان ک الله خاتمه مو په ایمان ک یا رب کریم مو تاس مو والدینو تا استادانو تا وصول فروع تامروج اندو تاواڑا او لې ګناه نه معاف کړي یا رب کریم سمره بیماران دی کورونو هسپتالونو کې شفای کاملہ عاجل ورته الٰہی العالمین ورنصیپ کړي الله چا د دعا بار کړي ویل یا نې دی ویلي د حاضرینو غایبینو ته ټول امت چه سمره دی نې دنیوي دي الله دا حاجتونه ترسره کړي الله دا ټول حاجتونه ترسره کړي الله د ټول امت مسلمه او زموند د حاضرینو پرېشاله یې ختم کړي الله د ټول امت مسلمه بشینې کان کې ادمو رپلار د دستورغو يخواله کې الله د چا والدين ژوند دي بچو ته د خدمت توفيق ور او د چا وفات دي الله د دعاګان او د خې ګړو توفيق ور کړي زموند د ټول والدين نو تعالی جنت فردوس ور باران باره اند پر دعا الله ده خیر بقدر ضرورت باران پاران پمور وره الله مونږ گنہگار یو مختورنی یو او ستاسو حضور کې د خپل جرمونو دای بونو نقصالاتو اقرار کو مونږ سره زموږ د احما له د اخلاق او معامله د خپل رحم او کرم معاملو الله ده خیر بقدر ضرورت باران پاران پمور وره فلا خللاله مینه د ټولو مت نه ممس به اوپېشانه لري کې الله مبهنا آېنا في دونیا حنه وفلافې خه او